Prioritiseer jou reis. Abu Huraira vir al dat die booskoper van Allah sallallahu alaihi wa sallam gesê het. Muni op reis vertrek behalve nadri masajid. Besuk af te lay. Dat wil sê masjid al-haram, moskier van Makkah. My masjid, masjid an nabawi En die masjid van al-Aqsa, die moskier van Jerusalem.